Розділ 16. У маленькому зеленому форді на щитку приборів був GPS-навігатор, тож будинок Ківера вони знайшли без проблем у закинутому заміському районі на північ від меж Оклахомоситі. Це був одноповерховий будиночок на Тупиковій вулиці. У дворі перед будинком росло молоде деревце, якому зараз було явно неpareлвки від нестачі води. З правого боку ділянки розташувався проїзд до будинку, який вів до гаража на одне авто. Дах було викладено бітумною черепицею коричневого кольору, а зовнішню обшивку зроблено із жовтого вінілу. Далеко не витвір мистецтва, проте вечірнє сонце надавало йому приємного вигляду, в якомусь сенсі. Будинок був схожим на справжній дім. Ричар уявив... Як у двері заходить міцної статури чоловік, скидає на ходу черевики, а потім плюхається в потріпане крісло та вмикає якийсь матч. Ченк припаркувала авто в проїзді. Вони обоє вийшли з машини та попрямували до дверей. На дверях був і звичайний дзвінок, і латунне дверне кільце, і вони скористалися обома, проте відповіді не отримали від жодного. Двері були замкненими. Ручка взагалі не поверталася в жоден бік. Через вікно проглядав похмурий інтер'єр. Ричард запитав. У нього була сім'я. «Розлучений», – відповіла Ченк, як і багато інших людей в теперішні часи. І він явно не належав до тієї групи чоловіків, які залишають запасний ключ під горщиком для квітів. «Я впевнена» що в нього була антивандальна сигналізація. Ми проїхали довгий шлях. «Я знаю», – відповіла Ченк. «Давайте поглянемо заду будинку». За такої погоди він міг би залишити відчиненим вікно. Чи хоча б якусь щіленку. Вулиця була тихою. Лише сім схожих один на одного будиночків, по три з кожного боку та один у тупиковому кінці. Жодного руху машин, жодного пішохода. Жодних допитливих очей. Не схоже на місце, дивалося б сусідське спостереження. Усе мало якийсь скороминущий вигляд, проте нагадувало трансляцію в сповільненому темпі, наче тут мешкало семеро розлучених чоловіків, які вирішили пожити тут рік чи два, намагаючись повернутися до колишнього ритму життя. Задній двір ківарового будинку був обгороджений високим, аж по шию, парканом, дошки якого уже посріли від впливу погоди. Там був невеликий газон, гарно доглянутий, а ще патіо із плетеним кріслом. Задню стіну будинку також було обкладено жовтою обшивкою. З того боку було чотири вікна та двері. Усі вікна були зачинені. Двері були суцільними внизу та мали дев'ять маленьких віконець на горі. Наче в будиночку на фермі. Вони вели до вузького передпокою перед входом до кухні. Місцевість була рівниною, будинки невеликими, а паркан високим. Вони були убезпечені від пронарливих очей. Ченк сказала. Я спробую дізнатися, як швидко реагує поліція в цьому районі. Я маю на увазі, якщо в нього є антивандальна сигналізація. Ричард відповів. Десь між 20 хвилинами і цілою вічністю, швидше за все. Тож ми маємо 10 хвилин у запасі. Чи не так? Туди і звідти, швидко і зібрано. Я маю на увазі, це ж навіть не злочин. Ми з ним разом працюємо. Він не подав би на мене позову. Особливо за таких умов, як тепер. Ми не знаємо, що нам шукати. Окремі аркуші паперу, блокноти з відривними сторінками, зошити для нотаток, загалом, усе, де він міг би щось написати. Беріть усе із собою, і ми переглянемо папери, коли залишимо це місце. Гаразд, відповів Ричард. Нам доведеться розбити вікно. Яке саме? Мені більше подобаються двері. Маленька шибка в григоріанському стилі, яка розташована найближче до дверної ручки. Так ми зможемо увійти до середини. Ну давайте, відповіла Ченк. Обрана шибка була найнижчою в лівому ряду, трохи за низькою для ліктя Ричера, проте досяжною якби він присів навпочіпки та із силою вибив її. Тоді йому залишиться лише вибити друзки скла, що залишилися, розрізати собі руку аж до плечей, а тоді зігнути її в лікті та простягнути до ручки із внутрішнього боку дверей. Він повертів туди-сюди ручкою, щоб визначити вагу механізму та зусилля, яке йому доведеться докласти для того, щоб відчинити двері. Двері відчинилися. Вони обережно прочинилися до середини, поверх килимка зі словами «Ласкаво просимо у передпокої». На одвірку висів антивандальний пристрій. Невелике кругле приладдя білого кольору із пофарбованим дротом. Ричард прислухався, очікуючи попереджувальний сигнал. 30 секунд коротких гудків, яких власнику, зазвичай, достатньо для того – щоб дістатися до панелі пристрою та від'єднати систему. Жодного звуку не було. Ніяких хутків. Ченк сказала. Це поганий знак. Ричер поклав руку в кишеню та затиснув свій револьвер Сміта Весона. Самовзвідний і безручного запобіжника, Готовий до дії, Приціляй і стріляй. Він ступив із передпокою до кухні. Вона була порожньою. Усе стояло на своїх місцях. Жодних слідів насильства. Він пройшов до коридору. Вхідні двері розташувалися просто по центру. Сонце почало опускатися нижче. Будинок наповнився золотавим світлом. І спокійним повітрям, і тишею. Він відчув. Як позаду нього Ченк перемістилася ліворуч, тому зробив рух праворуч до коридору із чотирма дверима, де була спальня господаря, невелика ванна кімната, а ще гостьова спальня з ліжками і одна гостьова кімната з кабінетом. Усюди було порожньо, усе стояло на своїх місцях, і не видно було жодних слідів насилля. Він зустрівся із ченд у коридорі біля вхідних дверей. Вона похитала головою і сказала. Виглядає, наче він просто пішов по піцу. Він навіть не замкнув дверей. На стіні висіла панель сигналізації. Її тут встановили недавно. На ній світився часто зелений сигнал. Хтось її уже від'єднав. Ричард сказав. Давайте заберемо те, по що ми прийшли сюди. Він повернувся до найменшої спальні, яка була омаблювана предметами з одного набору, зверху висіли полички, а знизу стояли шаєвка, комоди та стіл, усі зроблені зі світлого шпону клена, а ще там були комп'ютер, телефон, факс і принтер. Ричард припустив, що це інвестиція в подальшу кар'єру. У нас є офіси повсюди. Цей скандинавський стиль виглядав заспокійливо. Кімната була охайною, жодних слідів без ладу. Але паперів не було. Жодних записників, зошитів для нотаток, блокнотів із відривними сторінками чи аркушів паперу. Ричард стояв нерухомо. Він сказав. Цей хлопець був копом і федеральним агентом. Він проводив години за телефонними розмовами. Слухаючи гудки чекаючи на відповідь та розмовляючи з кимось. Хтось узагалі це робить без ручки та записника під рукою. Щоб писати, малювати якісь закарлюки та просто коротати час. Це ж незмінна звичка, поза сумнівами. Що ви хочете цим сказати? Я хочу сказати, що все це дурня. Ричар нахилився до шафок під полицями. Він висував одну шухлядку за іншою. В одній із них лежали запасні картриджі з тюнером для принтера. У другій – запасні картриджі з фарбою для факсу. У третій були чисті блокноти з відривними сторінками. А поруч із ними лежали чисті запасники з палітуркою на спіралях, досі запаковані по 5 штук у політелен, а просто за ними були запасні блокноти для нотаток тверді квадратні стосики хрусткого незайманого паперу зі сторонами по три з половиною дюйми. «Мені шкода», – сказав Ричард. «Чому?» «Це більше не видається мені історією з хорошим кінцем». «Цей чоловік, безумовно, використовував багато паперу». «Настільки багато, що купував його гуртовими партіями». «Закладаюся». Цей стіл був повністю укритий аркушами із записами. Ми могли б самі скласти всі деталі в єдине ціле. Проте хтось нас випередив. І з тією ж метою. Тож тепер тут нічого немає. Але хто? Боюсь, ми скоро дізнаємось, хто це був. Ківер у заручниках. Це тільки єдине можливе пояснення. Вони знайшли записку в кишені його куртки, можливо, вирвану із блокнота з відривними сторінками, а в кишені одних штанів вони знайшли гаманець, де було водійське посвідчення, з якого вони дізналися адресу, а саме там, припустили вони, і лежала решта записників, у яких, можливо, були інші записи, а в кишені інших штанів вони знайшли ключі від будинку, що дало їм можливість просто увійти до середини, Може, аж до цих панелей із сигналізацією, перед якими треба провести чимось, щоб вони вимкнулися. Можливо, брелок дистанційного управління на ланцюжку для ключів. Ретранслятор. Що могло б зіграти йому на користь, скоріше за все. Це може означати, що їм не довелося вибивати з нього код. Ченк сказала. Це дуже грубо. Це єдине пояснення, яке спадає мені на думку. Але це не пояснює, хто це зробив материн спочинок, відповів ричер. Це останнє його місце перебування, про яке нам відомо. Вони обійшли весь ківерів будинок, кімнату за кімнатою, на випадок, якщо вони щось пропустили. У передпокої не було нічого цікавого, кухня виявилася звичайним місцем яким не надто часто користувалися. Там були розпаровані прибори, залишки консервованої їжі, які попередньо купили в короткочасному пориві, проте так і не з'їли. Не було ніяких схованок, хіба що якісь предмети замурували в стіну та вміло покрили фарбою, яка повністю співпадала з кольором емулійної стартової шпаклівки 20-річної давності, доповненою масними та брудними плямами. Вітальня та закуток їдальні мали буденний вигляд. Пошуки далися легко. Господар дому, звісно, не в палаці ночував, проте було очевидно, що починав він тут жити з невеликою кількістю речей, і з часом мало що змінилося. Гостьова кімната, де стояли ліжка, виглядала так, наче облаштовували її для дітей. Наче для візитів дитини до батька після розлучення з матір'ю. Можливо, раз на два тижні. Залежить від того, як між собою домовились адвокати. Але Ричерові видалося, що цією кімнатою так ніколи і не користувалися. У спальні господаря повітря мало якийсь кислий запах. Там стояло ліжко з єдиною тумбою. А ще там був комод і якийсь дерев'яний об'єкт, у якому розташувалися вішак для куртки і таця для годинника, дріб'язку та гаманця. Наче у вишуканому готелі. У ванні пахло вологістю і всюди були розкидані рушники. На тумбі біля ліжка лежав невисокий стос журналів, притиснутих книгою в палі Турці. Коли Ричар проходив повз ліжко, він поглянув униз – щоб побачити, що це була за книжка. Суто з цікавості. Він побачив три речі. По-перше, газета на поверхні стосу була недільним випуском Los Angeles Таймс. По-друге, вона була прочитаною лише наполовину. Ричард зміг побачити закладку, що випиналась із газети на чверть дюйма. По-третє, книжку в палітурці також не дочитали до кінця. У ній теж була закладка. З закладками служили старенькі аркуші для записів, які були складені вздовж удвічі. Це був єдиний папір, який Річер побачив у цьому домі.